«Лейте! – закричав він. – Бігом на пароплав! духу, Пів склянки спирту і приготуй тепле ліжко! Швидше!» «Лейте! – не став чекати. Відчуваючи, як тіло його береться льодовою коркою, він чимдуж кинувся до лахтака. Запара підскочив до Карсена. Норвежця підняли і, тримаючи спиною догори, почали трусити. Витрусивши з нього воду, почали робити штучне дихання». Він був живий. Одразу ж дюжина рук підхопила врятованого, і моряки поспішили з ним на пароплав. Попереду біг за пара. Він спотикався, падав, схоплювався і біг далі. Позаду, на своїх ревматичних ногах, плентався торба. Схвильований цією подією, механік загубив шапку і не помітив, що біля ополонки лишилося двоє людей. То були Ельгар і Вершомет. Вони не зводили очей з ліня, який поволі розмотувався. З води показалася голова смертельно пораненого звіра. Він хрипів. Постріл з манліхера остаточно примусив моржа розквитатись із життям. Мисливці почали підтягати звіра до крижини. Розділ дев'ятий «Одне слово у нас – цілий лазарет для острів'ян», – сміявся Кар наступного дня, стоячи зі своїми помічниками на Капітанському містку. «То як здоров'я цього Карсена?» «Дні за п'ять цілком здоровий буде», – відповів Запара. «Нічого страшного. Дістав доброго стусана. Кожух його врятував». «Отто Рудольфовичу. Учора, коли норвежець потопав, стоїмо всі розгублені». «А наш метеоролог питає, а тут глибоко. «Я думав, він пірнати хоче», – розповідав Торба. «Ех, Дмитре Петровичу», – похитав головою капітан, – «чи вам таке питати?» «Забули, що це ваша спеціальність – знати, які де глибини. Тож то вас ніхто гідрологом не називає, а всі метеоролог та метеоролог...» «Добре, що не відродуй», – пожартував Лейте, примітка. «Відпродуй» – іронічна назва поганого метеоролога. «І справді?» – підтримав Запара. Усі засміялися. «Ні, я не про те», – також весело відповів Запара. «Я про гідрологію. Адже можна провести дослідження в ополонці, взяти так звану гідрологічну станцію». Захопившись цією ідеєю, Запара одразу взявся її здійснювати. Він покликав свого помічника Стьопу. Звернувся по допомогу до Лейте, вершомета та інших товаришів. До ополонки треба було перетягти ручну лебідку в юшку і закріпити її на льоду. Крім того, перевести різні гідрологічні інструменти. Деяких інструментів у Запарі не було. І торба та зорін за вказівками гідролога зробили їх у машинному відділі кустарним способом. Запара хотів провести спостереження протягом доби. Роботи передбачалося чимало. З допомогою товаришів він переніс до ополонки всі інструменти. Весь екіпаж допомагав гідрологові. В число помічників включився і Ельгар. Карсен лежав у ліжку, а Ландруб ще напередодні повернувся на острів. Саме в тому місці, де вполювали моржа, тепер стояла міцно закріплена лебідка і лежав інструмент гідролога. Насамперед вимірювали глибину. Лот показав 17 шестифутових англійських сажнів. Примітка лот прилад для вимірювання глибини. 31 метр перевів Стьопа сажні на метри. Майже, кивнув головою Запара. Найбільше часу забрало вимірювання температури на різних глибинах і добування звідти зразків води. Ця робота дала для Запари найцікавіший матеріал. Батометри працювали справно. Спускались на глибину, набирали там воду, автоматично закривались і їх підіймали наверх. Покази глибоководних термометрів здивували гідролога. «Нічого не розумію», – сказав Запара. І на знак здивування підвів одне плече. «Звідки таке швидке підвищення температури?» Звичайно, ніхто гідрологові цього пояснити не міг.